o te ceea ce ești mină de dar, Fecioară Marie! Capitolul 15. Spălarea mâinilor, femeia cananeancă, săturarea celor patru mii de oameni. Text. Atunci au venit din Ierusalim la Iisus farisei și cărturare zicând, Pentru ce ucenicii tăi calcă datina pătrânilor, căci nu-și spală mâinile când mănâncă pâine?" Târcuire. Deși orice sat avea cărtura și farisei, cei mai cinstiți de oameni erau cei din Ierusalim. De aceea, aceștia își pizmuiesc mai mult pe Iisus, ca unii care erau mai iubitori de slavă. Și din și șezământ avea obicei idei de a nu mânca, având mâinile nespălate. Deci, văzând că ocenicii nu țin seama de această predanie, au socutit că ei îi de faimă pe bătrâni. Ce face dar Mântuitorul? Nu le răspunde nimic la această învinuire, ci, din potrivă, îi învinuiește pe și farisei. Text Iar el, răspunzând, le-a zis,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 Farisei învinuiau pe ucenici că încalcă porunca bătrânului, iar Hristos le arată că ei încalcă calcă însă legea lui Dumnezeu, că învățau pe fii să nu dea nimic părinților lor, ci toate câte au să le dăruiască templului, căci templul avea visterie, în care punea orice nevoia și din ea se împărțea la săraci. Deci farisei învățându-i pe fii să nu dea nimic părinților lor, îi învățau să zică, Tată, ceea ce cer de la mine ca să te folosești, aceasta este Danie." Adică dar datul lui Dumnezeu. Și astfel farisei și cărturari împărțeau banii cu fii, iar părinții acelor fii rămâneau lipsiți și necercetați la bătrânețe. Și tot astfel făceau și cei care împrumutau bani. Căci dacă cineva împrumuta pe oarecare cu bani, iar datornicul nu plătea datoria, cel care îi dăduse bani zicea către Nerecunoscătorul datornic, Corvan este ceea ce îmi ceri. Corvan este ceea ce mișnie dator, adică dar datul lui Dumnezeu.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 Prin glasul prorocului arată că tot așa s-au purtat și față de tatăl său, căci fiind răi și depărtându-se de la Dumnezeu pentru lucrurile cele rele, numai din gură greau cuvintele lui Dumnezeu, căci cu adevărat în deșert cinstesc și li se pare numai că slăvesc pe Dumnezeu cei care prin fapte îl cinstesc pe dânsul. Text Și chemând la sine mulțimile, le-a zis, Ascultați și înțelegeți. Nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Tălcuire Aici nu vorbește către farisei, era erau învârtoșați la inimă, ci către popor. Și prin aceasta, că îi cheamă la sine pentru a primi cuvântul lui, se vede că cinstește noroadele. Și zice, ascultați și înțelegeți, deșteptând pe cei ce auzeau, ca să fie culoarea minte. Iar pentru că fariseii îi învinuiau pe ucenici că mănâncă având mâinile nespălate, Domnul arată că nici un fel de bucate nu spurcă pe om și dacă mâncare nu spurcă, cu mult mai vârtos nu spurcă a mânca având mâinile nespălate. Pe omul lăuntrică spur spurcă a grăi cele ce nu se cuvin, iar de aici sunt arătați fariseii care se spurcă prin cuvinte de zavistie și vezi înțelepciune. Nici nu legiuiește a mânca, având mâinile nespălate, nici nu oprește. Ce altceva învață, să nu scoată din inimă cuvinte rele. Text. Atunci, apropindu-se, ucenicii au zis: Știi că fariseii, auzind cuvântul, s-au scandalizat? Dărucuire. Ucenicii spun despre farisei că s-au scandalizat, dar și ucenicii s-au tulburat, și se vede aceasta din faptul că a venit Petru și a întrebat. Iar Iisus, auzind că s-au scandalizat farisei, zice, Text. Iar El, răspunzând, a zis, Orice răsat pe care nu l-a sădit Tatăl meu cel Ceresc va fi smuls din rădăcină. Lăsați-i pe ei, sunt călăuze oarbe, orbilor, și dacă ori pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă. Tălcuire Despre așezămintele bătrânilor și despre poruncile ideilor, Zice că se vor dezrădăcina, iar nu despre cele ale legii cum înțeleg manii ei, căci legea este sada lui Dumnezeu. Deci acesta nu s-a dezrădăcinat pentru că rămâne rădăcina ei, adică Duhul cel ascuns, iar frunzile, adică slova ce a văzut, au căzut. Că nu mai înțelegem legea după slovă, ci după Duh, și deznădăjduiți fiind farisei și nevindecați pentru aceasta, zise zis Hristos, lăsați-i pe ei. De aici învățăm că nu sunt vătămare pentru noi cei ce se scandalizează de bunăvoie și care sunt de nevindecat, și numește numește călăuze pe orbilor, ca să îndepărteze mulțimile de la ei. NOTĂ Dionisie din furna indică următorul izvor de zugrăvire la pilda orbului ce se face povățuitor. Arherei, cărturari și farisei învățând, și pe umerii lor diavolii legându-le ochii cu neframi, și înaintea lor evrei ca și cum ar asculta și acestora de asemenea, legându-i ochii de către demon Și alți demoni, avându-i pe toți aceștia împreună adunați și legați cu o frânghie, îi trag în ian Și Hristos, stând departe și arătându-i către apostoli, le zice într-o hârtie, Dacă ori pe ori va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă. Aici, pentru cel ce se sârguiește după puterea împlni poruncile, Sfântul Simion nou teolog, le descoperă acestea Devoie să te lepezi de toate, să te deprinzi cu vecirea evanghelică, să nu te dai în seama unui învățător neîncercat sau pătimaș, ca nu cumva în loc de petrecerea evanghelică să o înveți pe cea drăcească, fiindcă învățăturile bune sunt de la învățători buni, iar cele rele de la cei răi, căci desigur, din semințe rele, ies roade rele. Înduplică pe Dumnezeu cu rugăciuni și cu lacrimi ca să-ți trimită un călăuzitor nepătimar și sfânt, dar cercetează și tu, Dumnezeieștile și mai ales scriile cu învățături despre lucrare a sfinților părinți, ca punându-le alături de cele învățate și făptite de învățătorul și înainte stătătorul tău, să le poți vedea și înțelege pe acestea ca într-o oglindă. Și pe cele ce conglăsuiesc cu scripturile să le iei în inimă și să le stăpânești cu cugetare, iar pe cele mincinoase și străine să le dai la o parte și să le lepezi, ca să nu rătăcești, că și să știi că în zilele acestea mulți s-au făcut dascăl mincinoși și înșelători. Sfântul Simeon a trăit între anii 949-1022 și pe atunci de deplângea deja lipsa povățuitorilor duhovnicești. Tot cel ce nu vede, dar se încumetă să călăuzească pe alții, e un înșelător și duce pe cei ce urmează în prăpastea perzanii după cuvântul Domnului. Orbul de va pe orb, amândoi vor cădea în groapă. Text Și Petru, răspunzând, i-a zis, Lămurește-ne nouă pildă aceasta. Tălcuire, pentru care știa că legea oprea să mănânce unele, nu-i spune lui Isus, Mă de cele ce ai zis, căci mi se par împotriva legii, Și se preface că nu știe și întreabă. Text El a zis, Acum și voi sunteți nepricepuți?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 sau pentru că smintit, s-au smintit, to pentru că n-au înțeles ceea ce le spune. Le zice, Acestea care sunt de toți neînțelese și tuturor vădite, nu le înțelegeți? Că bucatele nu rămân în noi, ci ies, și cu nimic nu spurcă sufletul omului. Că nu petrec în lăuntru, dar gândurile se nasc în lăuntru, și acolo și petrec, și din lăuntru ieșind, adică în lucrare și în fapt arătându-se, spurcă pe om. Căci gândul curviei și în lăuntru petrecând spurcă și în faptă ieșind și lucrându-se cu totul pângărește. NOTĂ Cuviosul a Pusnicul ne învață. Suntem datori să păstrăm nu numai trucul curat și nepătat de păcat, ci și inima și mintea și cugetarea și conștiința, căci omul este îndoit din suflet și din trup și de aceea trebuie să aibă și lupta îndoită. De aceea nu ajunge nevoința noastră trupească pentru ca să dobândim virtuțile de Dumnezeu iubitoare, ci înainte de toate smerenia sufletului și zdrobirea inimii și rugăciunea întinsă. Text. Și ieșind de acolo, a plecat Iisus în părțile tirului și ale Sidonului. Și iată o femeie cananeiancă din acele ținuturi ieșind, striga zicând, Miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de demoni." El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt. De ce, cu toate că îi oprise pe eugenici de a merge în căile păgânilor, el însuși merge în Tir și în Sidon, care erau cetăți păgâni? Să știe însă că nu s-a dus acolo ca să propovăduiască, pentru că, după cum zice Marco, se și tăinuia pe sine. Încă și în alt tip înțelege, de vreme ce a văzut pe farisei că nu au primit cuvântul despre bucate trece la păgâni. Și zice Cananianca, miluiește nu pe fica mea, că aceea este nesimțitoare, ci pe mine, care pătimesc cele cumplite și le simt, și nu zice, vino și vindecă, și miluiește-mă. Iar el nu răspunde ei cuvânt nu în că a trecut-o cu vederea, ci spre a arăta că mai întâi de toate a venit pentru idei și astfel s-a stupe clevetirile lor, și să nu poată a zice ei mai pe urmă că păgânilor le-a făcut bine Domnul, și înțelege că s-a făcut aceasta și pentru a se arăta credința statornică a femeii.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 Ucenicii împovărați de strigătele femeii, roagă să o slobozească de la sine și nu spună aceasta ca niște nemilostivi, ci mai vârtoți, vrând să l îndublece pe Domnul să o umiluiască. Iar el le răspunde că îi se trimis numai către idei, care sunt oile cele pierdute, din picina răutăților celor cărora au fost încredințate, parisei și cărturari. Tot prin aceasta se arată mai mult și credința mare a femeii. Text Iar ea venind s-a închinat lui zicând, Doamne ajută-mă! El însă, răspunzând, a zis, Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor." Dar ea a zis, Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fermiturile care cad la masa stăpânilor lor." cuire, Dacă a văzut femeia ca ajutătorii ei apostolii, n-au dobândit împlinirea cererii, iarăși se apropie cu credință fierbinte și l numește Domn, iar Hristos, numindu-o pe ea Câine, căci păgânii aveau viață necurată și petreceau în sângiuirile jertfelor idolești, iar pe iudei copiii, femeia cu priceperi răspunde și cu multă înțelepciune. Și ce zice Dar? Deși câine sunt și nu sunt vrednic ca lua pâine, adică putere și semn mare, măcar acest semn mic dă-mi, mic față de puterea ta mare, dar mare pentru mine. Că tot așa și pentru cei ce mănâncă pâine, firmiturile sunt lucru prea mic, dar pentru câinele sunt lucru mare și dintr-o acestea se hrănesc. Text. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis, O femeie mare este credința ta, fie după cum voiești." Și s-a tămăduit fiica ei din ceasul acela. Dălcuire Iisus arată acum pricina pentru care întârzia dăruirea vindecării, pentru a se arăta credința și înțelepciunea femeii, De aceea, n-a primit-o de la început și chiar o alungă de la sine. Iar acum, după ce s-a arătat credința ei, o laudă zicând, Mare este credința ta și zicând, fie ție, după cum voiești, arată că de nu ar fi avut credință, nu ar fi dobândit împlinirea cererii. Deci dacă vom voi și noi, nimic nu ne va opri să dobândim cele pe care le voim. Acesta însemnează că măcar sfinții de se vor ruga pentru noi, precum pentru femeia apostolii, dar dacă și noi ne vom ruga pentru noi înșine, mai mult dobândim. Însă Cananeanca, este și semn al bisericii cele dintre păgâni, pentru că și păgânii le pădați fiind mai înainte, mai pe urmă s-au înălțat într rânduia la fiilor și de pâine s-au învrednicit, adică de trupul Domnului. Iar iudeii câini s-au făcut căci din fărămituri se hrănesc, adică din micimea și simplitatea slovei. Tirul înseamnă ținere, iar Sidonul vânător, iar cananeanca înseamnă gătită spre smerenie. Deci păgânii ca unici erau ținuți de răutate demonilor, care punează suflete, aceștia și spre smereni sunt gătiți, pentru că drepții spre înălțimea Împărăției lui Dumnezeu a fost gătiți. Text. Și trecând Iisus de acolo, a venit lângă mare Galilei și, suindu-se în munte, așezut acolo. Și mulțimi multe au venit la el, având cu ei șchiopi, ori, muți, ciungi și mulți alții, și i-au pus la picioarele lui. Iar el le vindecat, încât mulțimea se minuna văzând pe mulți vorbind, pe ciuni sănătoși, pe șchiopi umblând și pe orbi văzând și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Târcuire. Nu în iudeea merge desi ori în Galileea, din pricina necredinței iudeilor căci galienii erau mai credincioși decât iudeii, că vezi credința lor, că și în munte se urcă șchiop și orbi fiind și nu plecetă, ci la picioarele lui Isus se aruncă, socotindul l pe El mai presus de om. Drept aceea vindecare au dobândit. suie dar și tu în muntele poruncilor unde șade Domnul, ori orb de ești, adică neputând să vezi de la sine lucrul cel bun, ori șchiop, adică văzând lucrul bun, dar neputând a veni către El. Or surd, adică a nu auzi pe cel care te sfătuiește, dar nici pe altul putând a învăța, ori ciung, adică fără a putea să întinzi mâna către milostenii, ori vreo altă boală de ai, căzând la picioarele lui Isus și de urmele vieții lui atingându-te, te vei vindeca. Text. Iar Isus chemând la sine pe ocenicii să i-a zis, Milă mi este de mulțimi că iată, sunt trei zile de când așteaptă lângă mine și n-au ce să mănânce, și să-i slobozesc flămânzi nu voiesc ca să nu se istovească pe drum. Tălcuirii Mulțimile nu îndrăzneau acele pâini că își veniseră pentru vindicare, iar el fiind iubitor de oameni le poartă de grijă și măcar de a fi avut mâncare. Aceasta se va fi sfârșit că-și trecuseră trei zile de când au venit și arată și depărtarea de la care veniseră atunci când spune a să nu se istovească pe drum și grăiește acestea ucenicilor voințe, să i-ai zice, Poți să-i pe aceștia precum i-ai hrănit pe cei cinci mii, dar ei încă nu pricep." Tex și ucenicii au zis, De unde să avem noi impusti atâtea pâini cât să săturăm atâta mulțime?" Târcuire. Încă nu pricep, cu toate că li se cădea să înțeleagă, căci el hrănise încă și mai mulți înainte în pustie, dar i arată simțitor ca să te minunezi de darul lui Hristos, când mai pe urmă îi vei vedea pe apostol plin de atâta înțelepciune. Text Și Iisus i-a întrebat, câte pâine aveți? Ei au răspuns, șapte și puțin peștișori.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 Îi pune să se așeze pe pământ smerenie în i și însuși mulțumește, învățându-ne și pe noi să mulțumim mai înainte de a mânca. Dar poate te vei întreba cum dată, deși erau numai cinci pâini și cinci mii, cei care s-au hrănit au rămas 12 coșuri, iar acum mai multe fiind pâini și mai puțini cei care s-au hrănit numai șapte coșuri au prisosit. Deci se poate zice că, sau coșurile de acum erau mai mari decât cele din tâi, sau s a făcut în acest fel pentru ca ucenicii să nu uite minune, cât ar fi prisosit, și acum 12 coșuri din pricina asemănării ucenicii ar fi putut uita, cum ca două ori s-a făcut minune cu pâinile. Dar și aceasta înțelege tu, că cei patru mii, adică cei ce au de săvârșit cele patru fapte bune, adică bărbăția, dreptatea, Înțelegerea și întreaga înțelepciune, aceștia cu șapte pâine, adică cu cele mai duhovnice și mai vrendi ce de săvârșit cuvinte, se hrănesc, căci numărul șapte arată cele șapte daruri ale Duhului Sfânt, și șed jos, adică punând sub ei pe toate cele pământești și călcându-le în picioare, după cum și cei cinci mii pe iarbă au șezut, trupul și slava de făimându-și, că tot trupul este iarbă și toată slava omenească, precum floarea ierbii. Și șapte coșuri pline sunt aici prisosințele de vreme ce duhovnice și vren de desăvârșit erau acele, pe care n au putut mulțimile să le mănânce. Deci acele au prisosit pe care cele șapte coșuri le-au încăput, adică pe cele pe care numai Sfântul Duh le știe, pentru că Duhul pe toate le cercetează chiar și adâncurile lui Dumnezeu. Text. După aceea a dat drumul mulțimilor, s-a suit în corabie și s-a dus în ținutul Magdala. Notă. Magdala se pare că este aceeași localitate s ținut cu Dalmanuta, însă este menționată cu numiri diferite. Ținutul Magdala se află în partea de sud-vest a lacului Genizaret. Tâlcuire S-a dus Iisus de acolo, că și fără să fi făcut el vreun alt semn, de a urma lui mai mulți decât numai semnul pâinilor, aceștia te grabă au și vreau să-l facă împărat. precum spune Ioan, așadar Iisus se duce de acolo ca să nu pricinuiască bănuieli tiranului Irod.